Pista 2. Cum să lecuiești un fanatic Așadar, cum să lecuiești un fanatic? Una e să vâneze o mână de fanatici prin munții din Afganistan și cu totul alta e să lupți cu fanatismul. Mă tem că nu prea mă pricep la găbjirea fanatismului din munți, dar am ceva idei despre natura fanatismului și despre felul în care poate fi, dacă nu lecuit pe deplin, măcar ținut în frâu. Atacul suferit de America pe 11 septembrie n-a însemnat doar o înfruntare între sărăcie și bogăție. Înfruntarea dintre sărăcie și bogăție este una dintre cele mai grave probleme ale Lumii. Dar am diagnosticat greșit aceste atacuri teroriste, dacă am crede că nu este vorba decât despre săracii care se iau de bogați. Nu intră în joc doar cei care au și cei care n-au. Dacă situația ar fi atât de simplă, ar trebui mai degrabă să ne așteptăm la un atac din partea Africii, cea mai săracă, asupra Arabiei Saudite și a țărilor din Golf, producătoarele de petrol cele mai bogate. Nu. Aceasta este o bătălie între fanatici care cred că scopul, orice scop, scuză mijloacele și noi, ceilalți, care credem că viața este un scop, nu un mijloc. E o luptă între cei care cred că dreptatea, indiferent ce înțeleg ei prin asta, este mai importantă decât viața și aceia dintre noi care credem că viața este mai presus de multe alte valori, convingeri sau credințe. Criza mondială actuală din Orientul Mijlociu, din Israel, Palestina, nu este provocată de valorile islamului, nu este provocată de mentalitatea arabilor, așa cum trâmbițează unii rasiști, nici vorbă de așa ceva. Este vorba despre străvechea înfruntare dintre fan fanatism și pragmatism, dintre fanatism și pluralism, dintre fanatism și toleranță. Ceea ce s-a petrecut pe 11 septembrie nu a avut de-a face nici măcar cu problema dacă America este bună sau rea, dacă este sau nu hidos capitalismul sau dacă globalizarea ar trebui sau nu să înceteze. Acolo a fost ideea fanatică tipică, dacă eu cred că un lucru e rău, îl nimicesc, împreună cu tot ce e în jur. Fanatismul este mai vechi decât islamul, mai vechi decât creștinismul, mai vechi decât orice stat sau guvern sau sistem politic, mai vechi decât orice ideologie sau credință din lume. Fanatismul este, din păcate, o componentă omniprezentă a firii omenești, o genă malignă, dacă putem să-i zicem așa. Delictele celor care aruncă în aer clinicile americane în care se practică avortul, ale celor care incendiază moscheile și sinagogile din Europa, nu se deosebesc de cele comică de Osama Bin Laden, decât din punct de vedere al proporțiilor, nu al naturilor. Fără îndoială, 11 septembrie a stârnit pretutinden tristețe, furie, consternare, șoc, melancolie, dezorientare și, da, unele reacții rasiste, anti-arabe și anti-musulmane. Cine și-ar fi închipuit că secolul XX va fi urmat de secolul al XI-lea? Faptul că am crescut la Ierusalim m-a făcut expert în fanatism comparat. Ierusalimul copilăriei mele în anii 40 era plin de indivizi care se proclamau profeți, mântuitori și Mesia. Chiar și astăzi, unul din doi locuitori ai Ierusalimului, bărbat sau femeie, deține propria formulă pentru mântuirea imediată. Toți afirmă și citez aici un vers celebru dintr-un cântec vechi că au venit la Ierusalim ca să-l înalțe și să fie înălțați de el. În realitate, unii dintre ei, evrei, creștini și musulmani, socialiști, anarhiști, reformatori ai lumii, au venit la Ierusalim nu atât ca să-l înalțe, nu atât ca să fie înălțați de el, cât ca să fie crucificați sau să-i crucifice pe ceilalți sau ambele. Există o tulburare mentală aparte, o maladie psihică atestată numită sindromul Ierusalim. Oamenii vin la Ierusalim, trag cu nesați în plămâni aerul de munte minunat de pur și deodată li se pune pata să dea foc unei moschei, unei biserici sau unei sinagogi sau pur și simplu își aruncă hainele de pe ei, se cocoață pe o stâncă și se apucă să facă profeții. Nimeni nu-i bagă în seamă. Chiar și în zilele noastre în Ierusalimul actual, la fiecare coadă din stația de autobuz, conversația poate în orice clipă să se transforme într-o dezbatere aprigă și oamenii care nu se cunosc deloc se iau la ceartă pe tema politicii, moralei, strategiei, istoriei, identității, religiei și a adevăratelor intenții ale lui Dumnezeu. Cei care participă la astfel de seminare, stradale se contrazic în privința politicii și teologiei, a lui și răului, în vreme ce își croiesc drum cu coatele către începutul cozii. Toți răcnesc, nimeni nu ascultă, în afară de mine. Eu ascult uneori, așa am câștig pâinea cea de toate zilele. Și totuși mărturisesc că, pe când nu eram decât un țânc din Ierusalim, eram și eu într totul un mic fanatic intoxicat de propagandă. Mulțumit de mine, șovin, orb și surd la orice idee diferită de puternicul curent evreiesc, sionist, din acea vreme, eram un puști care dădea cu pietre, un puști din intifada evreiască. De fapt, primele cuvinte din limba engleză pe care le-am învățat în afară de yes și no au fost British go home, asta strigam pe când aruncam cu pietren patrulele engleze din Ierusalim. Și ca să vedeți ironia istoriei, în romanul Pantera din Subterane, din 1995, povestesc cum băiatului, căruia i se zice profi, îi dispar cel puțin până la un punct fanatismul, șovinismul și e schimbat aproape de plin în decurs de două săptămâni printr-o senzație, o nuanță de relativism. Întâmplarea face ca el să se împrietenească în taină cu unul dintre dușmani, un sergent din poliția britanică foarte blând și cu capul în nori. Cei doi, băiatul și sergentul, se întâlnesc pe furiș și se învață unul pe celălalt engleza și ebraica. Iar băiatul descoperă că femeile nu au coarne și copite despicate, o revelație aproape la fel de șocantă pentru el ca a descoperirea că englezii și arabii nu au coarne și copite despicate. Așadar, într-un fel, băiatul capătă simțul ambivalenței capacitatea de a se lepăda de gândirea lui de tipul lae orbă aceasta însă evident se plătește până la sfârșitul micului roman nu mai e copil, e un mic matur o fărâmă de adult. O mare parte din bucuria, fascinația, ardoarea și simplitatea vieții s-au pierdut pe vecie și, după toate îi se mai agață și o tinichea de coadă. Foștii lui prieteni îi zic trădător. Îmi permit să citez o pagină și jumătate de la începutul cărții Pantera din Subterane deoarece cred că aici îmi exprim cel mai bine părerea despre fanatism. De mai multe ori am am fost numit trădător. Prima dată aveam 12 ani și un sfert și trăiam într-un cartier de la marginea Ierusalimului. Era vacanța de vară cu aproape un an înainte ca englezii să plece din țară și statul Israel să se nască din convulsiile războiului. Într-o dimineață au apărut pe peretele casei noastre chiar sub geamul de la bucătărie aceste cuvinte scrise gros cu vopsea neagră. Profi Boget Șafel Profi e un trădător josnic. Cuvântul Șafel, josnic a ridicat o problemă care mă interesează și acum când scriu această poveste. Un trădător poate fi și altfel decât josnic? Dacă nu, de ce chita reznic? I-am recunoscut scrisul s-a ostenit să adauge cuvântul josnic și dacă da, în ce condiții trădarea nu e josnică? Mi se zicea profi de când eram de o șchioapă. Era prescurtarea de la profesor. Îmi spuneau așa din cauza obsesiei mele de a cerceta cuvintele. Continui să iubesc cuvintele. Îmi place să le adun, să le înșir, să le amestec, să le răstorn, să le combin. Așa cum fac cu monedele și cu bancnotele, cei care iubesc banii și cum fac cu cărțile de joc în jocului. Tata a văzut ce scrie sub fereastra bucătăriei când a ieșit să ia ziarul, la. 6 și jumătate. La micul dejun, pe când ungea cu gem de zmeură o felie de pâine neagră, a înfipt brusc cuțitul în borcanul cu gem aproape până la plăsele și a zis cu vocea lui calmă. Ce surpriză plăcută! Ce-a mai pus la cale înălțimea sa de ni s-a făcut această onoare? Mama a zis nu te lua de el de dimineață, e rău destul că se iau de el tot timpul ceilalți copii. Tata era îmbrăcat în haine ca chi, ca majoritatea bărbaților din cartierul nostru. În vremea aceea avea gesturile și vocea cuiva care are dreptate absolută. În vreme ce răcâia de pe fundul borcanului o grămăjoară lipicioasă de gem de zmeură și o întindea egal pe cele două jumătăți ale feliei de pâine, a zis. Adevărul e că aproape toată lumea abuzează acum de cuvântul trădător. Dar ce înseamnă trădător? Da, sigur. Un om lipsit de onoare, un om care în taină, pe la spate, pentru temir ce avantaj discutabil, ajută dușmanul să facă rău poporului său. Sau să-i vatăme familia și prietenii. E mai mărșaf ca un ucigaș, mănâncă tot oul, rogute. Scrie în ziar că în Asia sunt oameni care mor de foame. Mai departe, în roman, cititorul va descoperi că această caracterizare era complet greșită, doar cel care iubește poate deveni trădător. Trădarea nu este opusul iubirii, ci una din numeroasele ei opțiuni. Eu cred că trădătorul este cel care se schimbă din punct de vedere al celor care nu se pot schimba și nu vor să se schimbe și urăsc schimbarea și nu pot concepe schimbarea cu excepția faptului că vor să te schimbe pe tine. Cu alte cuvinte, în ochii fanaticului trădător este oricine se schimbă. Și asta e o alegere tare grea. Între a deveni fanatic și a deveni trădător se poate spune că pentru fanatic a nu fi fanatic înseamnă într-o oarecare măsură și într-un fel a fi trădător. Eu am ales așa cum o să vedeți în Pantera din Subterane. M-am numit expert în fanatism comparat. Nu e nicio glumă, dacă auziți de vreun institut sau de vreo facultate care înființează o secție de fanatism comparat, îmi depun aici candidatura pentru un post de cadru didactic. Ca vechi locuitor al Ierusalimului, ca fanatic pocăit, simt că sunt cel mai potrivit pentru această Muncă. Poate că a sosit vremea ca la toate institutele și universitățile să se țină măcar câteva cursuri de fanatism comparat pentru că îl întâlnești pretutindeni. Nu înțeleg prin aceasta doar manifestările evidente de fundamentalism și fanatism. Nu mă refer numai la acei fanatici evidenți, cei pe care îi vedem la televizor acolo unde mulțim isterice amenință cu pumnii aparatul de filmat, strigând lozinci în limbi pe care nu le înțelegem. Nu. Fanatismul este aproape peste tot și formele lui mai calme, mai civilizate sunt în jurul nostru și poate că și în noi. Îi știu prea bine pe dușmanii fumatului care te-ar arde de viu dacă ai aprinde o țigară în preajma lor. Îi știu prea bine pe vegetarianii care te-ar mânca de viu pentru că mănânci carne. Îi știu prea bine pe pacifiștii, unii dintre colegii mei din mișcarea Pace acum. Notă. Shalom Achshav, organizație pacifistă israeliană, înființată în 1978 am încheiat nota, care mi-ar trage Bucuroș un glonț în scăfârlie pentru că susține o strategie puțin diferită pentru pacea cu palestinienii. De parte de mine, gândul că oricine se pronunță împotriva unui lucru e fanatic și nici nu sugerez că oamenii care au opinii ferme ar fi fanatici. Nu spun decât că sămânța fanatismului zace întotdeauna în sentimentul superiorității categorice, facostea multor secole. Evident, răul are grade diferite, chiar dacă este neclintit în dreptatea lui un eco ecologist militant face foarte puțin rău în comparație cu un adept al pogromurilor sau cu un terorist. Și totuși toți fanaticii sunt foarte atrași de chici. Îl gustă din plin. În cele mai multe cazuri, fanaticii nu știu să numere decât până la 1. 2 e o cifră prea mare pentru ei. Însă veți constata că, tot în cele mai multe cazuri, fanaticii sunt cât se poate de sentimental. Preferă să simtă, nu să gândească și sunt neobișnuit de interesați de propria moarte. Disprețuiesc această lume și abia așteaptă să o schimbe pe rai. În seraiul lor este conceput de obicei ca fericirea veșnică de la sfârșitul filmelor de doi bani. Am să vă spun acum o poveste. Se știe că îmi plac digresiunile, tot timpul mă abat de la subiect. Unui prieten și coleg foarte drag inimii mele, minunatul romancier israelian Sami Michael, i s-a întâmplat odată ceea ce ni se întâmplă din când în când unora dintre scriitori. O călătorie foarte lungă cu mașina până în alt oraș cu un șofer care i-a ținut predica obișnuită despre necesitatea absolută. Ca noi, evrei să-i pe arabi de pe fața pământului Sami l-a ascultat și în loc să țipe Vai ce om îngrozitor, sunteți nazist, fascist S-a hotărât să procedeze altfel L-a întrebat Și cine credeți că ar trebui să-i omoare pe arabi? Șoferul a zis Ce vreți să spuneți? Noi, evrei israelieni, trebuie Nu avem de ales, uitați-vă numai ce ne fac în fiecare zi dar cine anume credeți că ar trebui să facă treaba asta? Poliția sau armata sau poate pompierii sau echipele medicale? Cine să o facă?" Șoferul s-a scărpinat în cap și a răspuns Cred că sarcina ar trebui să se împartă egal între noi toți, fiecare dintre noi ar trebui să ucidă câțiva dintre ei." Sami Michael, jucându-și în continuare rolul, a zis Bine!" Să spunem că vi se repartizează un anumit bloc din orașul în care v-ați născut, haifa, și bateți la toate ușile sau sunați întrebând Scuzați-mă domnule sau doamnă, sunteți cumva araba, răboaică și dacă răspunsul este da, îl o împușcați Apoi când ați terminat de verificat apartamentele și sunteți pe cale să plecați spre casă, chiar când vă întoarceți spre ieșire, a continuat Sami Auziți undeva la etajul 4 al blocului de care vă ocupați plânsetul unui sugar, vă întoarce și îl împușcați pe bebeluș. Da sau nu? A urmat un moment de tăcere după care șoferul i-a spus lui Sami Michael: Sunteți un om foarte crud, să știți. Povestea aceasta este foarte semnificativă pentru că fanaticul are o fire foarte sentimentală și în același timp complet lipsită de imaginație și acest lucru îmi dă uneori speranța, chiar dacă e foarte firavă, că injectarea unui strop de imaginație îl poate face pe fanatic să se simtă stingerit. E un leac rapid, nu e un tratament rapid, dar poate fi de folos conformismul și uniformitatea, nevoia de aș avea locul în societate și dorința de a-i face pe toți ceilalți să aibă același loc s-ar putea să fie cele mai răspândite, dacă nu chiar cele mai periculoase forme de fanatism. Amintiți-vă o secvență din acel film minunat, scris și jucat de trupa Monty Python, Viața lui Brian, în care Brian îi spune mulțimii de viitor discipoli. Sunteți cu toți indivizi și mulțimea strigă într-un glas. Suntem indivizi, în afară de unul care spune sfios cu un firicel de voce. Nu, eu nu sunt și toți ceilalți se stropșesc la el. De fapt, după ce am spus că uniformitatea și conformismul sunt forme ușoare, dar răspândite ale fanatismului, trebuie să adaug că adesea cultul personalității, idealizarea conducătorilor politici și religioși, abordarea persoanelor în vogă pot reprezenta alte forme de fanatism. Secolul 20, pare a fi excelat în ambele direcții. Pe de o parte, regimuri totalitare, ideologii ucigașe, șovinism agresiv, forme violente de fundamentalism religios, pe de altă parte idolatrizarea universală a unei Madonna sau a unui Maradona. Cel mai grav aspect al globalizării este poate infantilizarea omenirii, grădinița globală, plină de jucării și dispozitive ingenioase, de prăjituri și acadele. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, cu câțiva ani încolo sau încoace în funcție de țară și de continent, dar în mare, până prin secolul al XIX-lea, pentru majoritatea oamenilor, din cele mai multe părți ale lumii existau cel puțin trei lucruri sigure, unde voi trăi, cum am să câștig pâinea și ce se va petrece cu mine după moarte. Până acum, aproximativ 150 de ani, aproape tot omul știa că o să trăiască în locul în care a venit pe lume sau pe undeva prin preajmă, poate în satul vecin. Tot omul știa că își va câștiga pâinea cea de toate zilele, așa cum și-au câștigat-o și părinții lui sau aproape la fel. Și oricine știa că, dacă se poartă cum se cuvine, după moarte va merge într-o lume mai bună. Secolul 20 a zdruncinat și adesea a distrus de abinele aceste certitudini și altele. Pierderea acestor certitudini, elemental, se pare că au dus la o jumătate de secol îndopată de ideologie, urmată de o jumătate de secol cumplit de egoistă, hedonistă și dominată de dispozitive ingenioase. Pentru curentele ideologice din prima jumătate a ultimului secol, mantra era Mâine va fi o zi mai bună, haideți să strângem astăzi cureaua, haideți să le impunem altora sacrificii, așa încât copiii noștri să poată trăi ca în sânul lui Avram. Cândva, pe la mijlocul acelui secol, ideea a fost înlocuită de cea a fericirii imediate, nu doar celebrul drept de a trudi pentru atingerea fericirii, ci iluzia actuală larg răspândită că fericirea se vinde la magazin și tot ce ai de făcut e să ajungi destul de bogat ca să ți-o poți cumpăra. Noțiunea de fericire veșnică, iluzia fericirii durabile, este de fapt un oximoron, ori linie dreaptă, ori vârf. Fericirea veșnică nu mai e fericire, așa cum un orgasm veșnic nu mai e orgasm. Esența fanatismului este dorința de a-i sili pe ceilalți să se schimbe, obișnuita tendință de a-l face pe vecin mai bun, de a schimba obiceiurile partenerului de viață, de a-ți manevra copilul sau de a-ți aduce fratele pe calea cea bună în loc să-i lași în legea lor fanaticul este o făptură care debordează de generozitate. Fanaticul este un mare altruist. Adesea, fanaticul este mai interesat de tine decât de el însuși. Vrea să-ți salveze sufletul, vrea să te mântuiască, vrea să te scoată din robia păcatelor, greșelilor, fumatului, credinței sau lipsei de credință, vrea să-ți îmbunătățească alimentația sau să te vindece de neravul băuturii or al votării cu cine nu trebuie. Fanaticului îi pasă foarte mult de tine, fie că stă Atârnat de gâtul tău pentru că te iubește la nebunie, fie îți sare la beregată în cazul în care se dovedește că nu poți fi mântuit. Oricum, din punct de vedere topografic, atârnarea de gâtul tău sau săritul la beregată sunt aproape același gest. Într-un fel sau altul, fanaticul este mai interesat de tine decât de sine pentru simplul motiv că sinele lui este foarte redus sau chiar inexistent. Domnul Osama Bin Laden și cei de teapa lui nu urăsc Occidentul și cu asta basta. Nu e așa de simplu. Eu cred mai degrabă că vor să vă mântuiască, vor să vă elibereze, să ne elibereze de valorile noastre hidoase, de materialism, de pluralism, de democrație, de libertatea cuvântului de emanciparea femeilor. Toate acestea susțin fundamentaliștii islamici, sunt foarte, foarte nocive pentru sănătatea dumneavoastră. Ținta directă a lui Bin Laden o fi fost ea reprezentată de New York sau de Madrid, dar scopul lui era să-i transforme pe musulmani moderați, pragmatici, în credincioși adevărați în musulmani de felul lui. După părerea lui Bin Laden, islamul a fost minunat de valorile americane și ca să aperi islamul, nu e destul să izbești Occidentul de să-i sune apa în cap, trebuie în cele din urmă să-l convertești. Pacea va domni doar atunci când lumea va fi convertită nu la islam, ci la cea mai fundamentalistă și fioroasă și rigidă formă de islamism. Asta o să vă facă mult bine. În esență, Osama Bin Laden vă iubește. În mintea lui, pe 11 septembrie s-a săvârșit o faptă de iubire. A făcut-o pentru binele dumneavoastră. Vrea să vă schimbe, vrea să vă mântuiască. Foarte des, asta începe în familie. Fanatismul începe acasă. Începe exact cu foarte răspândita dorință fierbinte de a face o rudă iubită să se schimbe pentru binele ei. Începe cu dorința fierbinte de a se sacrifica pentru un vecin adorat. Începe cu nevoia de a-i spune propriei odrasle: Trebuie să ajungi ca mine, nu ca maică-ta. Sau, trebuie să ajungi ca mine, nu ca taicătu. Sau, te rog să ajungi altfel decât părinții tăi sau între soți. Trebuie să te schimbi, să gândești ca mine, altfel căsnicia noastră se duce de râpă. De foarte multe ori începe cu nevoia de a trăi prin intermediul altcuiva, de a renunța la tot ca să te dedici înfloririi floririi de pline a altcuiva sau bunăstării generației următoare. Sacrificiul de sine implică de cele mai multe ori culpabilizarea oribilă a beneficiarului și duce astfel la manipularea sau chiar controlarea lui. Dacă ar trebui să aleg între două mame tipice din celebrul ban că evreiesc, mama care îi zice copilului: Te omor dacă nu mănânci tot din farfurie sau cea care zice: Mă omor dacă nu mănânci tot din farfurie. Aș alege probabil răul cel mai mic, adică să nu golesc farfuria și să mor, decât să nu golesc farfuria și să suport toată viața în cârcă povara vinovăției. Haideți să vedem acum rolul sinistru al fanaticilor și al fanatismului în conflictul dintre Israel și Palestina, dintre Israel și o mare parte din lumea arabă. Lupta dintre Israel și Palestina este în esență altceva decât un război civil dintre două segmente ale aceleiași populații, ale acelui ași popor sau ale aceleiași culturi. Nu este un conflict intern, ci internațional. Asta e bine, întrucât conflictele internaționale sunt mai ușor de rezolvat decât cele interne. Confruntări religioase între clase, între valori. Am spus mai ușor, n-am spus ușor. În esență, lupta dintre evrei israelieni și arabii palestinieni nu este un război religios, deși fanati. Din ambele tabere se străduiesc din răzputeri să-l transforme în așa ceva. În realitate nu este altceva decât un conflict teritorial pe problema sfâșietoare, al cui este pământul. Este un conflict sfâșietor între dreptate și dreptate, între două pretenții foarte solide și foarte convingătoare asupra aceleiași țări, cât palma.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 cu moderație și prudență, sunt convins că imaginația poate sluji ca leac parțial și limitat al fanatismului. Sunt convins că un om capabil să-și imagineze ce anume implică ideile sale atunci când vine vorba despre bebelușul care plânge la etajul 4 și poate pierde un strop din fanatism ceea ce înseamnă o oarece ameliorare. Mi-aș dori să vă pot spune în acest moment că literatura este soluția, pentru că ea conține un antidot al fanatismului. Injectează imagine în cititori. Mi-aș dori să pot prescrie, pur și simplu, citiți literatură și vă veți vindeca de fanatism. Din păcate, nu e atât de simplu. Din păcate, de-a lungul istoriei, multe poezii, multe povești și piese au fost folosite pentru a atâța ura și sentimentul superiorității naționaliste. Există totuși și unele lucrări literare care cred că pot ajuta într-o anumită măsură. Nu pot face minuni, dar pot fi de folos. Shakespeare poate ajuta mult. La el orice manifestare de extremism, orice cruciadă, orbească, orice formă de fanatism sfârșește fie în tragedie, fie în comedie. Fanaticul nu ajunge niciodată mai fericit sau mai mulțumit sau moare sau ajunge de râsul lumii. Asta e o vaccinare prețioasă și Gogol poate fi de folos. citindu pe Gogol, ne dăm seama cât de ridicol de puține lucruri știm chiar și atunci când suntem 100% convinși că avem dreptate. Gogol ne învață că nasul poate deveni un dușman cumplit chiar un dușman fanatic și ne poate trezi că hăituim cu fanatism propriul nas. Nu era deloc lecția. Kafka este un bun învățător în această privință, deși sunt sigur că nu i-a trecut vreodată prin cap ideea de a sluji drept învățătură împotriva fanatismului. Kafka ne arată că există întuneric și mister și bat jocură, chiar și atunci când credem că n-am făcut nimic rău. Asta ajută și dacă ar fi momentul potrivit, aș vorbi mai pe larg despre Kafka și Gogol și legătura subtilă, legătură pe care o simt între ei, dar rămâne pe altă dată. Și William Faulkner poate să ajute. Poetul israelian Yehuda Amikai exprimă toate acestea mai bine decât aș putea nădăjdui să o fac eu când spune Acolo unde avem dreptate, nu poate crește nicio floare. E un vers foarte folositor, așadar într-o oarecare măsură unele opere literare pot să ajute, dar nu toate. Și dacă promiteți să nu luați drept literă de evanghelie ceea ce urmează, pot să vă spun că, măcar în principiu, cred că am inventat leacul fanatismului. Simțul umorului este un medicament grozav. N-am văzut în viața mea vreun fanatic care să aibă simțul umorului, nici vreo persoană cu simțul umorului care să devină fanatică, în afară de cazul în care și-a pierdut simțul umorului. Fanaticii sunt adesea sarcastici. Unii dintre ei sunt plini de sarcasm, dar nu au umor. Umorul conține capacitatea de a râde de tine însuți. Umorul este relativism, umorul este capacitatea de a te vedea așa cum s-ar putea să te vadă ceilalți. Umorul este capacitatea de a înțelege că, indiferent câtă dreptate ai și cât de crunt ai fost nedreptățit, există o latură a vieții care este întotdeauna amuzantă. Cu cât ai mai multă dreptate, cu atât ești mai amuzant. Și de altfel, puteți fi un israelian mulțumit de sine sau un palestinian mulțumit de sine sau oricine mulțumit mulțumit de sine, câtă vreme aveți simțul omorului, sunteți parțial imun la fanatism. Dacă aș putea să umplu niște capsule cu simțul umorului și să conving popoare întregi să înghită pilulele mele de umor, imunizând toată lumea împotriva fanatismului, aș putea candida într-o bună zi la premiul Nobel pentru medicină, nu pentru literatură. Dar fiți atenți la mine, însă și ideea de a vârâ simțul umorului în capsule, însă și ideea de a-i face pe alții să înghită pilulele mele de umor pentru binele lor, scoțându-i astfel din necaz, este deja contaminată de un pic de Fanatism. Aveți mare grijă, fanatismul se ia foarte ușor, mai ușor decât orice virus. E ușor să vă infectați de fanatism chiar și când încercați să-l înfrângeți sau să-i țineți piept. E de ajuns să citiți un ziar sau să vă uitați la știrile de la televizor ca să vedeți cât de ușor devin oamenii fanatici. Ai antifanatismului, antifundamentaliștii habotnici, cruciați anti-jihad. Până la urmă, chiar dacă nu putem învinge fanatismul, poate că reușim măcar să-l ținem un pic în frâu. Cum zice Capacitatea de a râde de noi înșine este un leac parțial, capacitatea de a ne vedea așa cum ne văd alții este un alt leac. Este de ajutor capacitatea de a trăi situații în care se poate întâmpla orice, ba chiar capacitatea de a învăța să savurăm situațiile în care se poate întâmpla orice, de a învăța să ne bucurăm de diversitate. Nu predic un relativism moral total. Departe de mine acest gând. Încerc doar să amplific capacitatea de a ne imagina în locul celuilalt. La toate nivelurile, la cel mai obișnuit nivel, să ne închipuim pur și simplu că suntem în locul celuilalt. Să ne punem în locul celuilalt atunci când ne certăm să ne punem în locul celuilalt atunci când ne plângem de ceva să ne punem în locul celuilalt tocmai în momentele în care ni se pare că avem dreptate de plină chiar și atunci când avem 100% dreptate și celălalt vede lucrurile complet greșite, este util să ne punem în locul lui. De fapt facem asta tot timpul. În ultimul meu roman, Aceleași Ape, este vorba despre vreo șapte persoane care trăiesc în diferite părți ale lumii și între care există o comunicare aproape mistică. Sim Ceea ce simt celelalte comunică permanent între ele telepatic, cu toate că sunt împrăștiate în cele patru zări. Capacitatea de a trăi situații în care se poate întâmpla orice este teoretic la îndemâna oricui. De exemplu, scrierea unui roman implică, printre alte feluri de trudă, necesitatea de a te trezi în fiecare dimineață, de a bea o cană de cafea și de a începe să te pui în locul altcuiva. Ce s-ar întâmpla dacă aș fi ea și ce s-ar întâmpla dacă dumneavoastră ați fi el? Și, pe fundalul meu personal, în povestea vieții mele și a familiei mele, nu pot să nu gândesc foarte des că, printr-o mică schimbare a genelor mele sau a împrejurărilor legate de părinții mei, aș putea fi un el sau o ea, aș putea fi un colonist evreu din Cisjordania, aș putea fi un extremist ultraortodox, aș putea fi un evreu oriental într-o țară din lumea a treia, aș putea fi oricine, aș putea fi unul dintre dușmanii mei. Faptul că îmi închipui aceasta este întotdeauna util. Acum multă vreme, pe când eram copil, prea înțeleapta mea bunică mi-a explicat în vorbe foarte simple diferența dintre evreu și creștin nu dintre evreu și musulman ci dintre evreu și creștin uite, a spus ea creștinii cred că Mesia a fost cândva aici și va reveni cu siguranță într-o bună zi evreii susțin că Mesia încă n-a venit și din cauza asta, a spus bunica mea din cauza asta a fost atâta amânie, atâta persecuție, vărsare de sânge, ură de ce? A zis ea. de ce nu poate toată lumea să aștepte pur și simplu, dacă Mesia vine și zice salutare, mă bucur să vă văd din nou. Evreii vor fi siliți să-și recunoască greșeala. Pe de altă parte, dacă Mesia vine și zice bună ziua, mă bucur să vă cunosc, întreaga lume creștină va trebui să le ceară scuze evreilor. Între acea clipă și acum, a spus înțeleapta mea bunică, să trăim și să-i lăsăm și pe ceilalți să trăiască. Era complet imună la fanatism. Cunoștea secretul adaptării la situațiile în care se poate întâmpla orice, la conflictele nerezolvate, la faptul că oamenii sunt diferiți între ei. Am spus la început că fanatism mul pornește adesea de acasă. Voi încheia spunând că și antidotul se găsește acasă, practic la îndemâna noastră. Niciun om nu e o insulă, spunea John Don, dar eu îndrăznesc să adaug cu sfială, niciun bărbat și nici o femeie nu sunt insule, ci suntem cu toții peninsule, pe jumătate legați de continent, pe jumătate întorși spre ocean. O jumătate legată de familie, prieteni, cultură, tradiție, țară, popor, sex, limbă și multe altele, și cealaltă jumătate dorind să fie lăsată în pace, să se uite la ocean. Cred că ar trebui să ni se îngăduie să rămânem peninsule. Orice sistem social și politic care ne transformă într-o insulă doneană, prefăcând restul omenirii în dușman sau rival, este monstruos. Dar în același timp, orice sistem social, politic, ideologic care vrea să ne transforme pe fiecare într-o simplă moleculă a continentului, este tot o monstruozitate. Condiția peninsulei este condiția corectă a omului. Asta suntem și merităm să rămânem așa. Prin urmare, se poate spune că în fiecare casă, în fiecare familie, în fiecare condiție umană, există de fapt o relație între niște peninsule și am face bine să ne amintim aceasta înainte de a încerca să-i schimbăm pe ceilalți, să-i facem să se răsucească, să-l punem pe cel de alături să se întoarcă spre noi, când el are nevoie în realitate să privească o vreme oceanul. Lucrul acesta este adevărat și în cazul grupurilor sociale, al culturilor, al civilizațiilor, al popoarelor și, da, al izraelienilor și al palestinienilor. Niciunul dintre ei nu este insulă și niciunul dintre ei nu poate să se contopească de plin cu celălalt. Aceste două peninsule trebuie să fie legate între ele și în același timp trebuie să fie lăsate în voie. Știu că este un mesaj neobișnuit în aceste zile de violență, furie, răzbunare, fundamentalism, fanatism, rasism, dezlănțuite în Orientul Mijlociu și în alte părți. Simțul umorului, capacitatea de a ne pune în locul celuilalt, capacitatea de a recunoaște calitatea de peninsulă a fiecăruia dintre noi ne pot apăra cel puțin parțial de gena fanatismului care zace în fiecare dintre noi